Pappa, pappa tittar på mig. Ja, ja du är ja, fint, fint, Pappa, fin. pappa yeah. får jag leka med bensin? Lek med vad du vill. Det är okej, okay. ja, ja. Pappa, pappa får jag leka med tändstickorna? Ja, men lek med vad du vill och lämna mig i fred. Jag ska lyssna på Radio Pleppo. Du bara stör. Okej, okay, då går jag leka med bensinen och tändstickorna. Men kan du inte bara tyst? En säger halv sekunder! Jag ska lyssna på Radio Plätt och du bara britter och eldar upp på dörer allt ditt! Välkomna till Radio Pleppo med Ted och Kai. Programmet där vi egentligen bara rollar. Och rulla det är ju ett österbottniskt uttryck med gamla anor. Det betyder ungefär samma sak som Harry brass, rill. Eller att vara tasso. Ja. Hmm. Och idag handlar det om anatomi. Och vi ska klä av oss helt nack... Hallå? Ja, uh, ursäkta nu, alltså det ringde hit till Pleppo-studion. nej, men det går inte nu. Alltså, vi är i sändning. Ja, alltså anatomi handlade det om. Och vi ställer frågan, på vilket ja, sätt är kv kvinnor och män men, olika? jag kan inte tala nu. Vi, vi måste reda ut det här senare. Ja. Jag, jag är inte i sändning. Hej då. Ted, vad var det frågan om? Alltså, vem var det? Alltså, vitsi. Det var våra kompisar från Vasa. Men shit. Vem av dem var det? No, det var Frida Vilken av dem? No, hur skulle jag kunna veta det? De låter lika klä lika och har samma fucking namn Men inte kan de ju Komma hit Här mm. är extremt mm. Vad kan du knacka på? Freppa Yoda Hej Hej mm. Nu är vi här på Yoda <skratt> Men. Men inte kan ni ju som bara storma in så där mitt i sändning Alltså, vi är ju live just nu och försöker göra radioplepp. Fast ni hade sagt med dig Kloba att vi ska få komma och se hur det ser ut i stora stadion. Treppar jorden. Ja, ja, men inte när vi är i sändning. Alltså, det är faktiskt inte passligt just nu. Vi har ett schema att följa. Och kan vi inte prata om det här sen? Men alltså, ska ni som Sackmaidik inte hålla den ni har mm, Och vi har också ett schema. Idag hade vi tänkt för att ta kappal, och sen till ämniska, och sen nådde Men vi typ strunta i det för att hinna hittills då. Tre på Okej, okay, men och, sätt er ner. Och ni måste vara helt tysta så får ni kanske titta på, men inte ett ljud. Tre på jorden, vi lovar. Fred på jorden. Ja, det, det här är alltså Frida och... O Frida, två vasatöser här som vi känner och som ni säkert har hört här i Radio Pleppo i deras eget debattprogram Fred på Frida. jorden. Frida. Frida, släpp min väska. Och ja, min eyeliner. Ja. Ni, ni får lyssna på en låt nu så länge. Fred på jorden. <skratt> Sällskapsförmedling Tellus, godmiddag. Hej. Ja, alltså är det här man får beställa alltså jag skulle vilja ha en sån där en en fru. Ja, ah, vi förmedlar så väl flickvänner och fruvar som tillfälliga förbindelser och trophy, Ja. jag. Okej, okay, ja, en sån där trophy -wife. det låter bra. Har du några speciella önskemål? Alltså jag har aldrig gjort något sånt här för. <laughs> så jag vet inte. Mm, det är det som att hon ska ha stora bröst eller ska hon vara blandad? Ja, eller? ja, ja, det låter jättebra. Ja, ah, då för dig här. Bland och stora bröst. Mm. Får jag fram här i min dator. Susanne. Hon är 25 år och jättesnygg. Och så har vi här Cindy, molekylärbiolog och jättesnygg. Och ja, lyssnar fortsätter här. Kan du Lisa, Maja? Uh, hon, Susanne, hon, hon låter jättebra. Mm, Susanne är toppen, det kan jag lova. Klicka vidare här. Se här också att Susanne, ja hon uh, uh, hon saknar ben. Hon slutar vid midjan. Det var någon skaterolycka tror jag. Men om det är okej okay, så... Uh så har hon inga ben. Nämen alltså hon är jättesnögg. Väldigt starka armar. Ta sig fram med och och där. Ja, men äh, har du ingen som inte är invalid? Ja, äh, äh, Cindy. Hemskt trevlig tjej. Smart och verkligen sexy. Oj, det låter jättebra. Fantastiskt. Mm, fast hon är lite missbildad. Jaha? Ja, hon har inga armar eller ben. Och hennes ansikte är på magen. Alltså har du sett den där Total Recall-filmen? Men den där gubben som bodde i magen på den där andra. Så är hon. Oj, men då kanske jag ändå tar någon annan. Mm, visst, är det går bra. Vad ser som Maja? Jättetrevlig. Enorma bröst. Socialt begåvad en riktig goding, den här. Maja. Mm. Hon har spetälska. Ja. Om det är okej. Okay. Men, men alltså, har ni ingen som är frisk och inte har några defekter då? Um, Lisa, men uh, har du sett Robocop? får jag gissa, hon är som den där ena killen där som fick syra på sig och nästan smälte då. Nej, nej, nej, inte alls. Alltså Lisa, hon är Robocop. Hon var polis, blev skadad i yrket så byggde de om henne och hon är lite stel men trevlig. Enorma kronfärgade metalliska bröst. Alltså det här är så konstigt. Jag tror jag ångrar mig. Jag vill nog inte ha någon Trophywife ändå. Mm, Fast om du inte vill ha en Trophywife utan en vanlig flickvän istället, gå jätteenkelt att ta Ja, ja, ja, ja, det är precis något sånt som jag letar efter, ja. Mm, jag säger som Jennifer, 22 år, studerande, tycker om att resa, är smal, ser jättebra ut, halv långt hår, inga piercingar. Ja, precis, och inga kroppsliga konstigheter då. Mm, nej, inte alls. N Nå henne tar jag då, okej? Okay. Mm, jättebra. Fast här står att det är hon som är antikrist. Alltså djävulens dotter. Hallå? Hallå? Wow! Välkomna alla barn, alla barn, alla barn till... Vad heter programmet? Nu säger du nu snabbt så vi släpper den här skiten. Klara färdiga god! Wow! wow! Och dagens tema är e mobbning! Och vad är e du mobbning? No, det är den primära usagen till alla är på mina armar! Wow! Men, caravan, vad vet ni om mobbning? Samantha! Du med dina elefanter och kläder från du har säkert blivit mobba? Nej, mina vänner är snälla. ja <laughs> du <Yeah, the> måste faktiskt vara jättesnälla om du mörker vara med en hår, ja? Så om du ju... Du då, Jonas! Du är säkert en sån som mobbar. Mobbning är egentligen en förvrängd spegelbild av hur ångesten ser ut hos en individ som försvarar sig omedvetet mot pågående kränkningar. och Du ska nog alltid, har... alltid krångla till det, du din födelsemärksrotta. Nu har jag din mössa. Försök filosofera tillbaka den om du kan. Får jag min mössa? Och uh nu är uppe på taget! Tjoohooo! Och vad mera kan man säga om mobbning? man kan säga att mobbning är undvikligt och att det är bra att börja andra så snabbt som möjligt innan man själv blir mobbat! Hurraaa! Fortsätt mobba varandra barn som drar, jag en ramsa! Alla barn inte vet vem de som är det ska man rätta! Hurra för mig! Uhuh? Känner ni igen det där ljudet, säg, säg, säg, säg? Sä. Ni vet nu vem det är som just blivit villkorligt frigiven och brukar komma den här tiden? Ja! Det är dags för lite språkbad med lomamursu. Lomamursu, lomamursu tala, hej! Nyt om jag berättar Onko tämä vanha likainen patja? Jää! Vastaus hyväksytään, mutta oikeastaan se on X-vaimoni. Onko tämä pölysokeria? Sitten oli kyllä kallista sokeria. Vää! Ja sitten päivän vieras, tangoa tanssiva alaston eläkeläissiili. Jää! Taputtakaa! Den morsokonella kottin Tack i min! Wow! Det där this? ju jättesika kul! Cool. Men nu är det blivit dags att avsluta med den vanliga sången Sjöngs vad mera liv hängde på dig? Kasta vännerna som du aldrig haft Kasta vännerna som du aldrig haft alla som är lunda ska behandlas så som hundar Så de lär sig att de inte är så bra <laughs> Radio fortsätter inom kort Men innan det, sjutton absurda sekunder Skål! Skål! Är du polisen? Nej, jag är polisfrisören Vilken tur det är måndag Du är arresterad Jag har inga vittnen Paus på plats Hitta helikopter Det där är bara snö Min mormor mår dåligt Min farfar är tråkig Oj nu kom posten Jag är din kompis Jag har drömtet på kärleken Skaffa hjälp. Mitt liv är som ett dagis Hej då Hej då Ja, ni lyssnar på Radio Plepp med Tedokai. Och och frida, och Frida. Fred på ja, haha, ha, Frida och Frida. ja. Um, vi har fått besök här i Pleppos mm, Ja, Men nu är det hög tid att vi går in på dagens tema om fysiska skillnader mellan pojkar och frida. Mm. kan du är fråga? Okej. Okay. Radio Studio. Är det på jobben? Här är som sagt, Oltre. här är som sagt med dig High Tech. Men hörni, uh, snälla ni, ni måste vara tysta om ni ska kunna vara här. Visst? Men Zack-Medic, vi är ju som hjärtatöst. Vi är som typ viskar. Vi, vi, vi Men ni måste vara ännu tystare, okej? Okay? Okej, okay. Zack-Medic, jag ska så aldrig säga ett enda ord till så Ted blir nöjd. Mm, Anatomi. Eh, ni har säkert märkt allihopa att det är skillnader mellan män och kvinnor. Männen har ju en lång och ståtlig... Männen har en lång och ståtlig... Alltså, vad gör ni nu då? Sakmajdex får man inte ens docka nu alltså, då. Ni är som typ Al-Qaida. Mm, ni som bara, inte pratar, inte docka, inte någonting. Mm, typ helt sjukt. Tack Men Tack. fattar ni faktiskt inte att vi har ett jobb, ett radioprogram att köta? Ja. Och det kan vi inte göra bra om ni sitter här bakom oss och dricker öl och pratar om andra saker. Fred på jorden. Och nej, det är inte fred på jorden. Det här är radiofucking pleppor. Det där är ett otroligt löjligt och tröttsamt uttryck my dick. Och det där och inte kan vi sacka era dikar så att vi ska vilja för ni har inte såna. Mm. Alltså, det här programmet ska kanske borde heta Radio Pleppo med Saddam och Hitler. Sack my dick. Alltså jag exploderar snart. Ted lugnar ner dig nu. Kai, jag, jag, jag måste gå ut. Jag klarar inte av det här. Jag finns på InvaVC sen om du behöver mig. Hej då. Ted. Ted. Alltså vilken bitch alltså mm, sagt man det kan drama queen. jag måste gå och hämta Ted. alltså vi har ju en sändning att göra. men hör ni lova att ni inte rör någonting. kan jag lämna er här en stund då ensamma. fast vi kommer inte att röra någonting. Mm. vi kan som typ platsas att vi inte har några armar och inga händer. Fred på Jorden frida, jag har inga armar. Mm, inte heller hur ska mm. vi kunna trycka på knappen nu? Mm. Fred, mm. nu är vi helt ensam. Mm. jag vet. Fred på Jorden går och lås dörren. Mm. Frida, mm. undrar vad som händer om vi trycker på den där knappen. Sack mig bygg prov. Edeltida berättelser. En fartfylld lärorik radioserie för unga pojkar. Avsnitt 16. Den kungliga inbildningskjukan. Kungen vaknade av att rottan Laila viskade falskheter i hans öra. Pst. Drottningen är otrogen. Kungen led nämligen av inbildningskjukan. En illasinnad sjukdom som gjorde att han inbildade sig och hörde olika saker. Rottan Laila, som egentligen var en ragsocka fullstoppad med snask, var kungens senaste inbildning. Och han värderade hennes kunskap högre än någonting annat. Psst! Alla är ute efter dig! Kungen stormade in i drottningens kammare och skrek att drottningen lika gärna kunde erkänna att hon pökat med andra i smyg eftersom han redan visste hur det låg till. Drottningen fattade noll, men visste att hon var tvungen att spela med och skylde allt på en tjänarinna som råkade befinna sig i närheten. Mm. Kungen ordnade genast med en katapult siktade noga och körde iväg tjänarinnan som ramlade rakt in i en vulkan. No, no, no. Kungen drog sig tillbaka in i sitt gemak för att tänka igenom situationen och smida planer. Han hade anat en längre tid att något inte stod rätt till vid havet och drottningens smygpökande var bara ännu ett led i konspirationen. Då viskade rottan Laila att riket nu hotades av 30 drakar och att det enda sättet för kungen att rädda situationen var att måla alla rikets hästar blåa ty då skulle alla drakarna tro att de fått fnatt. Psst! Ryktet började gå i riket att kungen styrdes av en ragsocka och att han totalt mist förståndet. Hästarna frustrade obehaget av att målas blåa och Pridefestivalen blev ett blått fiasko. Kolla gullet alla hästar är blåa, vi sticker hem. Byns hemliga skogregering höll möte i simhallen och skickade ut en Planka för att skjuta kungen med sitt armborst. Men kungen hade blivit varnad av rottan Laila och hade därför låtit sy upp skottsäkra trosor. <skratt> <skratt> nu var goda råd dyra och något måste göras. Drottningen anade att det enda sättet att göra kungen frisk var genom att maratonpöka honom tills alla illusioner släppte. I 30 dagar och 30 nätter pågick pöket och under denna tid höll folket andan och hoppades på det bästa. månaden slutligen var till enda, klev kungen ut på balkongen och förkunnade att han inte längre trodde på rottan Laila och att pöket dessutom gett upphov till en ny liten prins som skulle heta Simba. Folket hurrade och hästarna tvättades rena från den blåa färgen. Men då kom de trettio drakarna som rottan Laila varnat för och eldade upp precis allting. Men vad hände med lönnmördaren Planka? Han flyttade norrut, mördade Olof Palme och jäckade polisen. Edeltida berättelser! ...presenterades av Utbildningsstyrelsen. Ähm, <kör> Radio Pleppo fortsätter inom kort... ...men innan det, sjutton absurda sekunder... ...skål! ...skål! Hej, vart ser du så sur ut? Min mor har tappat lusten! Vad heter hon i kväll? Jag har ingen aning! Hon bara ljuger! Jag kan ro utav Jag kan träffas av frikten! Vem har beställt pizza? Min äntarm är trasig! Min trasa är våldsam! Lukta på dem där! Jag kan ro utav några är jag singel! Renovera min etta! Tomaten i närpes! Jag är en gramofon! nej. då! då! Radio Valki Ja, Radio, tempo, radio, radio mm, Det här är Radio Pleppo Med Frida och Frida mm. Och idag ska vi docka och prata om indiska Sakmajdik, indiska är som så bra Är som en helt vanlig butik mm, Bara att när man kommer in så är det som Indien mm. Frida, mm. personlig fråga Okej Täddokaj Sakmajdik, det är så snygg mm, Jag vet Det är som typ Aragon och Legolas. Men nu är vi som ensamma i Pleppo-studion. Ted Kai fick som typ fejlig och gick ut. Mm. och vi har låst dörren. Frä på jorden. Frä på jorden. Frida, mm. köp kommer lastat. Mm, med vadå? Med presentkort från Indiska. Fred på jorden. Fred på jorden, typ bästa presenten någonsin. Så en sån present skulle man vilja ha till konfirmation. Frida, mm. sag mig vad är konfirmation? Ja, det är som man får klänning och så får man vin av prästen. Det är som typ enda gången man får docka i kyrkan. Fred på jorden. Fred på jorden. Frida, mm. vem tycker du är snyggare? John Travolta eller Nicolas Cage? Mm. Fast jag tycker att Nicolas Cage var snygg i Snake Eyes. Mm. Ja går. Men i Face -off så var det båda med Sack dick, var så bra film mm. Han skulle borde få miljoner Oscars Fred på jorden Jag och Frida, vi har som också ett annat eget program mm. Som heter Fred på jorden Ett debattprogram där vi ibland har som gäster mm. Fast jag tycker att vi borde som ha en egen radiokanal Fred på jorden, mm. typ Radio Sack eller Radio doka. Mm, Fast Extrem är nog bra Men typ istället för Radio Vega Kunde man ha Radio doka. Mm, För det är som bara momo min som hör på Vega Och hon är som bara Hallå jag är gammal Och kaffe kvarnan mm. Frida mm. Får jag min långkarå Vassa mm, god Tre på jorden, på jorden. Men Sackmajdyck vad gör du ja, Jag som typ spiller och spelar Du som dick hällde ut min då på mixerbordet Sackmajdyck långkarå är så dyr sack dig sorry Jag sack Sackmajdyck inte meningen mm, Fast Fri på jorden det gör mm. inte nå mm. Ni som typ sprakade är ju mixerbådet mm. Och nu blev datorn Sakmarik svart Vad tror ni ni håller på? Sida mm. Det är som Ted och Kai Jag tror de typ vill in mm. Fast vi har ju låst dörren mm. Och så är vi ju som i sändning Ganska dålig stil att det som kommer oss där mitt i vår sändning mm. Men Sakmarik, nu lyssnar vi på en låt Vi på jorden such a nice speaking Boy so good with articulations my friend I never thought I'd hear someone like you. you cannot understand that this is true may I have a look inside your brain boy wait Hallå allihopa och välkomna hem till mig. Jag heter Boy Wayne och tar alltid emot de mest spännande och aktuella gästerna här i min soffa. Idag säger jag välkommen till en gäst som just nu toppar listorna med sin skiva Mallakat Mallakat krappa. Han sjunger sånger på ett språk han hittat på alldeles själv och heter Vittu Palander. Och jag kan ju inte motstå att ta upp det här, för det här ditt namn är ju väldigt speciellt. Ja, mitt namn är Vittu Palander. Men hur kommer det sig då att du heter som du gör? Ja, det är en ganska lustig historia. Det var nämligen så att när jag skulle döpas så råkade prästen slå sin stortå i dopfunten och kunde inte hålla sig från att uttrycka ett starkt finskt kraftuttryck. Och så blev det som det blev. Men, ja, men ursäktar jag frågar, men är inte det där någonting du har läst i Eos eller någonting? För det där låter precis som en historia som jag och mina vänner brukade berätta för varandra i lågstadiet. Jag påstår ju inte att du ljuger, men... Nej, men, men, det... Det där var en lögn. Det är någonting jag har läst i Eos, men... Mitt namn är ju ändå Vittu. Hur tror du det känns att växa upp och heta så? Alltså, på mitt ajokort i sen så står det ju och det är... Gammalt släktnamn från Karelen, och ska jag inte få vara stolt över mitt namn, min pappa, han hette ju Kick. Det säger väl ingenting om oss som människor? Nej, självklart inte, Vitto. Men nu är du alltså etta på topplistan över ja. alternativ musik. Ja. Och du sjunger sånger på ett språk du hittat på alldeles själv. Får ja. vi höra ett smakprov? Ja, visst. Jag vill bara säga att det här instrumentet som jag spelar på, så det har jag också hittat på själv. Det heter dildofan och är ett stränginstrument. Okej. Okay. Sången som jag ska framföra heter... Aha, une laskala Eller på svenska ungefär Elgen vart hen är med min plätt. Ja det är ju inte alltid lätt att översätta alla språkliga nuanser. <skratt> Och varsågod. så Show man. Uno ros a se tippa, tippa, tippa, tippa, tippa, tippa, tipa tipa tipa tipa tipa tipa tipa tipa tipa tipa tipa tipa tipa tipa tipa tipa tipa tipa tipa tipa tipa Ja, vi tackar för det smakprovet här, Palander. Uh, var det här en låt från din skiva? Jo, det här var första spåret på skivan. Men, uh, ja, men när jag lyssnade på din skiva inför den här intervjun så... Jag minns ingen låt som lät där. Är det så att du hittar på dina låtar medan du framför dem? Att du improviserar? Det här påminner mig om, om, om nästa låt som jag ska spela. Som heter Circulo, Circulo, Marfa, Alcala, Korsmenlö eller på svenska så blir det ungefär säg mig media hora vad den tar du denna smäktelse Okej. Gosh. Jag sa det för många så. Fuff, oh, så... Jo ja, tack för det men. Så nu för jag jag så här. Men skivförsäljningen går alltså bra? Ja alltså, jag har ju inte sålt den här skivan ännu men att. Ja men du sa ju att den var på toppen av listan Jo jo, på, på min lista så är jag på topp Alltså jag är högst upp på listan Men du sa ju att den var etta på finska listan En låt till här som jag ska framföra Den heter... Nerfa morma, mustala. Eller yes. på svenska så blir det vad du än säger så är jag bäst din håriga bagge. Okej. Fa mone fa mone fa Ja, vi sätter punkt här tror jag. Jag är tillbaka så snabbt som möjligt med andra gäster. Jag heter Roy Wayne tills nästa gång på mig. Jag lyssnar på Radio Pleppo med Ted och Kai Ja, Ted och jag vet är tillbaka nu Alltså, man kanske inte skulle tro Att det här har varit Radio Pleppo, Men det har nog varit det faktiskt. Vi har varit utlåsta, utestängda från vår arbetsplats Då någon Tog över studion och Tydligen också lyckats med att spilla sprit på ett 100 000 euros mixebord. Men Sackmajdeck förlåt! Sackmajdecka! Är det som förbjudet att råka skaka lite på handen och spilla lite? Och det var faktiskt min lånk här då. Nej, som Sackmajdeck som bad Osama och Bin Laden på samma gång. Mm. på Jorden. Mm. Jag och Freda har som faktiskt räddat ett program. Mm. Vi hade som världens bästa show på gång. Då ni som plötsligt kom från ingenstans och typ pilla allt. Mm. Ja, alltså vi har varit utestängda och skulle inte gårdskan ha kommit förbi med sina extra nycklar så skulle vi aldrig ha sluppit in. Men nu kanske vi ännu hinner få det här till en vettig sändning. Fast Ted och Kai... Fattar ni inte att Radio Pleppo måste förändras? Mm. det måste som saknade ek för en feminine touch mm. och som typ handlar mer om vad ungdomar tycker om, mm. typ som indiska och som typ som daka och som typ Nicolas Cage och Fred Men alltså Radio Pleppo är ett ungdomsprogram. Hela extrem är väl tänkt för mm. ung. Fast vi ska som hellre ha Radio Daka. Mm. För vet ni hur många studerande det finns mm. Finns som flera miljarder mm. och blir bara fler och fler. Mm. Lugna ner er nu. Men som Hej. Abbas, mm. min pojkvän mm. från Tanzania, mm. spelar fotboll. Mm. Han skulle som aldrig mm. lyssna på Radio Pleppo. Mm. Han vill höra Radio Docka. Mm. Och i Tanzania mm. hörs inte ens Radio Pleppo. Mm. Och det är som fan. Mm. Men kan ni inte bara hålla käft? Mm. Alltså är det som radionazist mm. det här nu då? Mm. Som typ... Mm. Frida, lugna ner er! Frida, Frida vad är med dig? Vad är det med henne? V vad händer? Frida får som ett anfall, alltså typ som vätskebräst om hon har dockat för lite. Frida, Frida andas långt! Frida, lockt på mixerbordet, det luktar långt här då! Ted och Kai, ni måste om Sackmaidick för att hämta ambulansen! Alltså, vi är ju sändning. Men Sackmaidick, det är som SOS på liv och död! Alltså typ Apoa ollen helvete sa Alltså snabbt dö Kai hennes ögonbitar syns Vi, vi måste nog göra någonting Hon fradgar Frida, alltså, det långt Vi springer snabbt Hjälp är på ja. väg mm. Fast nu må jag bra Frö på jorden var bra Då låser vi dörren i hjärna mm. på jorden Frida mm. Du som sagt men det krädda livet på mig mm. Jag vet. det. Jag som såg, hela mitt liv Att sätta sig ögonen Jag var som Nu då kan jag Nu är jag på ditt nya ja, som på botten jag det puttar inte det spelar inte borta nu du kan få på radio, Bebo, radio, Bebo, radio, radio.